Кліфорд любив ліс, любив старі дуби, відчував, що вони дістались йому від багатьох поколінь предків. Він хотів захистити їх, хотів, щоб це місце залишилося незайманим, замкнутим від світу. Крісло повільно пихкало вгору схилом, хилитаючись та підстрибуючи на замерзлих грудках. Раптом зліва з'явилася просіка – на якій не було нічого, тільки купа сухої папороті. То тут, то там згиналися тонкі пагони і валялися великі зрізані пні, показуючи то свій гладкий верх, то мертві розкарячні корені, і плями чорніли на тих місцях, де лісоруби спалювали сушняк сміття. Це була одна із тих частин лісу, яку сер Джефрі вирубав під час війни для окопних кріплень. Весь пагорб, який полого піднімався справа від лісової дороги, лежав оголений і на покинутий. Вершина пагорба, який колись увінчували дубити, переговилась, і звідти, понад дерева, видно було залізницю, по якій возили руду, і навіть цехи у стак згейті. Коні стояли і дивилася у цей пролом у чистій самотності лісу. Вона вела у світ. Та Кліфорду вона нічого не сказала. Ця просіка завжди надзвичайно злостила Кліфорда. Він пройшов війну, бачив, що на таке, та по-справжньому його розізлив цей голий пагорб. Він знову його засаджував, та все це народжувало ненависть до сера Джефрі. Поки крісло повільно вибиралось на гору, Кліфорд сидів із застиглим обличчям. Добравшись до вершини пагорба, він зупинився, не ризикуючи спуститись униз довгим і дуже тріским схилом. Він сидів і дивився, як вигиналася, збігаючи вниз у зеленкуватих берегах дорога, прокладаючи шлях між папоротю та дубами. Вона зігнулася коло підніжжя пагорба і зникла із таким милим і легким поворотом, що здавалося, зараз звідти вийдуть на конях лицарі і дами. Думаю, перед нами справжнє серце Англії, звернувся Кліфорд до коні, застигши у кріслі під тьмяним лютневим сонцем. Правді? Запитала вона і сіла прямо у голубій плетеній сукні на пень стежки. Звичайно, звичайно, це стара Ангелія, її серце. І я прагну зберегти її недоторканою. Так, сказала конні. Та тільки вимовила це слово, почула, як на копальні стак згит просвистів гудок, відзначаючи 11 годину. Кліфорд так звик до цього гудка, що навіть його не помітив. «Я хочу, щоб цей ліс зостався цілком недоторканим. Я хочу, щоб ніхто не полював тут», сказав Кліфорд. Певний пафос тут був. Ліс усе ще зберігав таємничість дикої старої Англії. Та вирубки села Джефрі часів війни завдали йому удару. Як непорушно стояли дерева, нещисленні зморшковаті гілки на фоні неба і сірі уперті стовбури, що піднімалися з коричневої папороті. Як безпечно тут пурхали птахи, а колись тут блукали олені, і лучники, і чинці пропливали на своїх вістлюках, всі місця їх пам'ятали, все ще пам'ятали. Кліфорд сидів у блідому сонячному промінні, на його гладке русяве волосся, падало світло, його рум'яне повне обличчя залишалося незворушним. Коли я приходжу сюди, мені особливо жаль, що не маю сина, сказав він. Але ж ліс старший за твою сім'ю, лагідно зауважила Конні. Це так, сказав Кліфорд. Але ми зберегли його. Якби не ми, його б не стало, його б вирубали як інші ліси. Треба зберегти якусь частину Старої Англії. Треба, сказала Конні. Якщо його треба зберегти і зберегти в суприч Новій Англії, розумію це сумно. «Якщо не зберегти хоча б частину Старої Англії, то Англії не залишиться взагалі», – сказав Кліфорд. «І ми, ті, що володіємо такого роду власністю і маємо до неї почуття, зобов'язані зберегти її». Запала сумна мовчанка. «Так, на деякий час, – сказала Конні, – на деякий час, це все, що в наших силах. Ми можемо тільки виконати свій обов'язок. Я відчуваю, що до нас кожен член сім'ї – Виконав тут свій обов'язок. Можна йти всупереч загальним звичаєм, але треба плекати традицію. Знову запала мовчанка. Яку традицію? запитала коні.